Chanel. Jesus usava chanel. Jesus usava chanel. Jesus usava chanel. Hi, I'm Jasmin Masters and I have something to say. Está começando mais um Jesus usava chanel, que é um, um podcast mais para falar sobre cultura pop e assuntos do momento, com web celebs incríveis como Gabriel Caíno, Kelvin, Lucas, <risos> meu nome é Michel, e E o meu arroba no Twitter é vocês podem me seguir, e me sigam no Instagram também, que é mxl97. Olá, eu sou Lucas, meu signo é Leão, e me sigam no Twitter, arroba e Instagram é LucasRugataz, bem indígena, beijos. Oi, meu nome é Kelvin, eu sou a taróloga oficial aqui do grupo E a minha arroba no Twitter é BobaGumRave A mesma coisa no Instagram, é isso aí Oi, sou Caíno E no meu maior momento de Ruth Raquel de Mulheres de Areia Eu prometo que eu vou mostrar a minha versão Ruth nesse podcast E ser menos bitter do que eu fui semana passada O meu arroba no Twitter é GotCaíno E o no meu Instagram é Caíno com dois i Como estamos em um podcast que fala sobre cultura pop especialmente, vamos apresentar o menu no estilo Kate Perry Bon Appetite. No rolê pop ocidental, a gente tem o lançamento do álbum da modelo e atriz, Dua Lipa, o retorno da Azalea Banks e o prato principal, Kate Perry, que vai nos dar um pouco de indigestão, mas ok. Uh, e também temos o clipe novíssimo da maior girl band do século, Little Mix, com Power. Um remix horrível, mas o clipe é maravilhoso. E no rolê próprio oriental, a gente vai ter Cosmic Girls, Xunga, eu não sei falar o nome dela, teaser de Tiara, e o caos que se estabeleceu na YG, porque eles não conseguem lidar com nada. E especialmente para as cinéfilas de plantão, no rolê das cinéfilas, vai ter a gourmetização do canibalismo em roll e a cura, que não é da criatura Lady Gaga, infelizmente. Então, vamos começar. ocidental com muitas novidades da modelo atriz segundo o Michel, né, do Alipa. Maravilhoso o álbum dela, de boa dela, finalmente recezinho do Fope des... amores. Muita antes enrolação demais para um CD só e que por sinal está muito bom. No começo tipo não tava, eu tava dando uma foda para do Alipa não sabia quem era, não sabia nem quem era, nem queria conhecer. Aí descobri aquela moa que viralizou por causa do meme da Ah, Blow Your Mind, aham Da Adriana é livre Daí finalizou o total, aí achei fantástico e fui diferente. Aí ela enrolou muito com esse álbum E até que enfim, saiu E tipo, eu tava que nem o Kelvin antes Dizendo que não vou escutar, não vou escutar Até que não tava usando nada Tava ali o CD nos new releases do Spotify ah, E eu falei, vida. é agora, amém Ah, eu escutei e foi muito bom, foi maravilhoso, foi tipo, como ir ao céu e colocar a terra e, em, em, não sei quantos minutos, acho uns 40 minutos sem o CD <risos> Ah, eu ainda tô tipo, é porque eu tô, tava ansioso pra esse CD há muito tempo, assim, né? ela anunciou isso CD no ano passado, ela tinha lançado uns dois singles, se não me engano era Be The One e Hard In Hell, eu tinha conhecido ela mais ou menos nessa época E tava pra sair Blow Your Mind Daí é a gravadora ficou adiando o CD milhares de vezes E já tava tipo muito puta com essa questão de, de adiamento E é agora, tipo sabe, quase um ano depois Faz um ano que eu baixei ilegalmente Harder Hell pra ouvir, porque eu tava tipo no hype Daí é meio que para mim perdeu o momento, mas assim, eu acho que eu só vou, vou esperar um pouquinho para poder ouvir, mas tipo, eu confio na questão... Na, na questão SL, mas eu confio que que a dupla pode fazer um, um trabalho bom e que esse debutando ser eu bem não trabalhado. Acredito. É Mas, tipo, ela teve tanto tempo e ela pôde expandir mais um álbum um pouquinho, mas a questão que a gravadora adiou, porque a gravadora tava desesperada para que ela conseguisse, tipo, um hit, assim, nos Estados Unidos, um hit mundial para poder lançar o álbum. E eu acho que isso, tipo, é uma estratégia tão errada que os gravadores fazem hoje em dia com os artistas novatos. É, tipo, muito irritante. Você tem que colocar um álbum no mercado para o público saber o que você, a que você aqui você veio. E acho que finalmente né, o álbum dela tá aí no mercado e a gente pode entender mais ou menos o que ela quer passar. Ah, eu também acho. O álbum foi lançado dia 2 de junho, depois de muita enrolação, né? E tem quase 20 músicas, a versão deluxe no caso. E a, a maioria das músicas vocês conhecem, porque ela lançou todos os singles possíveis e, e botou nesse álbum. Porém... Gente, esse álbum tá muito bom Eu preciso dizer que Bad Together é uma música muito incrível Tipo, de verdade, é o meu hino É meu hino muito Até porque É muito res... é muito íntimo para mim Que estou apaixonada E é isso. Vocês gostaram muito de tipo New Rules, não foi? Pelo menos que mais vi vocês comentarem Tipo, como é essa Sim. música? Qual a sonoridade? Fale um pouquinho Porque eu tô tipo New Rules conforme... New é... ela é Pop, Upbeat, sabe? É meio Sabe Mr. Saxo Sacha Sucks... The Beat. Como que é? <risos> é Nossa, da, ah, a semana mais sempre o Que domina, tipo, é ela fazendo aquele countdown, uh, one, no pickup, então. Aí, trema É muito é, bom, é, é, muito muito bom. De... é tipo, inventou o auto respeito. Se vocês quiserem se respeitar, aprendam com do Alipa. Beijos. Então, <risos> eu comprei algo na ilegalidade, mas ainda não tive a oportunidade <risos> de postei <conferir. risos> Então eu não tenho muito assim a comentar, tipo, eu Não, fala eu gosto... isso, fala que eu vi no Spotify. Ai, Finge. foi, foi isso. No meu Spotify Premium eu estava, sabe, ouvindo singles. Não, mas é sério, eu ouvi, acho que tipo, umas três ou quatro músicas dela. Eu vi Blow Your Mind é, quando viralizou e tal, eu gostei muito. E é, é eu não pude ouvir porque minha semana foi tipo muito corrida e eu dei prioridade para algumas outras coisas. E comentar no podcast depois Mas assim, eu, eu gosto da, da Dua Eu ela linda, então eu tô esperando Que esse álbum seja realmente bom Como vocês falaram, e eu vou conferir E eu vou deixar minha opinião assim que eu ouvir Fazer que nem o Lucas, eu vou conferir E deixar minha opinião no Twitter em breve Ele não deixou opinião sobre ele <risos> Sobre o Kim Lipa, ele não deixou a opinião dele até agora Eu tô esperando até agora Me sigam no Twitter que eu farei uma thread Comentando o álbum da Dua Lipa todo Enquanto eu estiver ouvindo amém hoje, próximo. É, A gente vai parar bem cedo A gente da bomba, que é um álbum novo da Kate a da vez por dia, A gente vai parar em cima da bomba a bomba vai parar em cima da gente? A gente vai mandar a bomba para Coreia do Norte. A ah. ah, gente do Norte. A gente vai mandar gente vai mandar O grito do Pablo Betá, que eu dei agora. É. A não vai pôr o grito hoje, assustou os ouvintes semana passada. Vamos continuar. <risos> mas bota de novo, pelo amor de Deus. Sim, é, sobre Katy Perry, a gente já comentou sobre a semana passada, sobre Switch Switch, a gente perdeu um pouquinho o timing, inclusive, mas agora a gente vai falar sobre o último álbum dela, Witness, que sai na verdade é, essa sexta-feira, dia... Agora! É, agora, e na verdade vazou hoje. É, os espertinhos vazaram logo. Eu não escutei... Eu não escutei vazado, eu escutei no Spotify. Compre no Spotify Comprei no Spotify, Armadas. Comprei no Hits Beats. <risos> Enfim, a Katy Perry lançou o álbum dela, Daí é, eu acabei ouvindo ele de Cabo Barraba Porque eu tava um pouco curioso sobre é, a sonoridade nova que eu ia trazer E sobre se ela ia manter a questão do pop é, engajado Que ela disse que ia manter, né? Eu propôs full pop Na verdade... Eu posso fazer um adendo, rapidinho? Ela super manteu, ela super manteu, na verdade, porque Bon Appetite fala exatamente da obesidade dos Estados Unidos, então... Melhorou. É, real. É, é bem woke. Ela, ela, ela tá dando um, uma, sabe, pondo em pauta a questão nutricional, a, exato, a vida aliment alimentar americanos e a gente não percebeu isso. Tava na, nas entrelinhas. É. Exato. É sério isso? <risos> não, <né? risos> Lucas, pelo amor de Deus. Eu escutei, na verdade não escutei um álbum completo, eu algumas páginas que eu baixei uh, hoje, indo pro trabalho. Adorei muito uh, Roulette, Deja Vu, Hey Hey Hey, uh, e não gostei do vídeo. Nossa, Witness pra mim foi a única música que eu gostei do álbum, de tipo, real, foi a única que não foi esquecível, em alguma maneira. Eu tô gostando dessa música desde a demo dela, então, tipo, felizmente sou uma testemunha de Katy Perry. Desde <risos> que saiu a demo de Witness, eu tava tipo, ansioso para essa música, e ela realmente não me decepcionou. E como eu não tinha, tipo, muita expectativa para esse álbum, porque eu não gostei, tipo, de muita coisa que foi lançada, do, do material que a Katy estava usando para poder divulgar o Witness como um todo, É, e eu só tava realmente ansioso por essa música, eu me sinto contemplado por esse álbum, porque era só o que eu esperava mesmo de eu resto assim... né? a vida que sai eu vou Vamos. dar assim... é a gente, tipo, é, o print mesmo, é, acho que passou dois anos assim, eu escutei de novo e eu consegui, tipo, gostar de mais três músicas do que tinha gostado anteriormente, então quem sabe, né? Daqui a dois anos <risos> gosto de mais algumas musiquinhas, na <risos> verdade você já sabe o que eu tava perguntando pra todo no mundo? oi? Uma a cinco bombas. Quantas vamos vocês dão Witness? Bon Appetite, baby. Ah, eu dou, dou, dou quatro bom apetite Mentira, eu acho que do três, assim. Na verdade, repensando sobre o álbum, é... Não tem muito que se esperar de Katy Perry em relação a ela fazer música pop inovadora. Ah, não. Inovadora. Fiquei. Uh -huh. Exato, é tipo... As uma... pessoas ficaram, não, não trouxe nada de inovador. Fiquei, gente, é Katy Perry. É não Katy, não, Katy Perry, é tipo, ela... ela falou, que ela falou que tipo, as pessoas pedem por mudança. Tipo, um... E não gostam, é. As pessoas pedem por mudança ah, não, é, não gostam. É, okay. uh -huh. E da tipo eh o álbum é o que é a esperada dela, tipo música pop dançante, sem, sem tanto conteúdo. Ela até tentou um pouquinho fazer questão de crítica social em Tiante the Race, não deu certo e ela avançou com música tipo, pop dançante normal. Eu achei o álbum tipo, ok, não é pior pior do mundo, mas tipo, sabe, é, é ficar naquela linha mediana. Teve duas músicas que eu gostei muito. Uma foi The que é tipo, ela tem um beat bem legalzinho assim, questão de música dançante no álbum, para mim foi que se que que sobressaiu. Mas tem umas que eu odiei com todas as minhas forças, tipo o Vu, que é uma música que, que ela tem umas rimas tão ruins E até as melodias vocais dela na música são muito ah. ruins, assim, eu fiquei tipo, porra As rimas parecem coisa de gente que tá compondo em inglês pela primeira vez, gente que não fala inglês ah, no tempo É, é muito bombas, é. são muito... É sério E daí, é. tipo, é... E tem uma última música que é Into Me You See, que ela produzida pelo Hot Ship Que eu gostei não pela produção do Hot Cheap, porque ela tem uma baladinha Mas é porque a música parece muito sincera, parece vindo de um local genuíno e as outras músicas dela não vem, assim, são meio... Né? Eu acho que pra terminar, antes de, de chegar nela, eu só queria deixar um comentário assim né Queimou a peruca para isso, Kate Então... Não, não. <risos> Mas sabe que o Thomas tava me contando que a Kate Perry perdeu muitos fãs que Depois que ela e aliou a Hillary Clinton, né? E porque os fãs dela eram todos os conservadores chatos dos Estados Unidos, tipo, é do eu, um okay. eu acho super boa, é sério, muito sério. Porque isso vai ser que é muito foda. É, 3 de 10. De 10. 3 de 10. 3 de 10. <risos> Vocês não sem muito criticadas para ficar criticando aqui. Ela tá comentada o ritmo, né, gente? Ela tá contando ah, ainda, ah, ainda. Vamos. Eu acho que a Kate volta. é Keith Hudson Falk. É Keith Hudson. Não, então. Garth pois é. Eu tô pra ouvir esse CD até hoje, às vezes eu tenho curiosidade de ouvir muito sério. Deus me livre, deve ser uma bomba... Dizem que ela tentar fazer eu uma acho... coisa meio Alanis Morissette num no álbum, assim, eu, nossa, ouvir aí. Eu sugiro a todo mundo ouvir para o próximo podcast a gente comentar. Pois é, <risos> especial, <risos> Kate, Kate, Kate Hoot. Ai, ah, vocês perceberam que é Witness, então ela tem testemunho de Jeová, aparentemente. <risos> <risos> <risos> continuando, dando para prosseguimento, a gente vai um pouco sobre Azealia Banks, que lançou esse single novo a semana, Titi, e tá anunciando um novo álbum dela, que é o Fantasy II, The Second Wave, que é a continuação da mixtape dela, Eww. a Fantasy. E aí, é... Bom, eu tô meio assim com esse single, na verdade eu ouvi ele eu achei tipo meio, sabe, unimpressive, muito pouco... diferente do que ela já lançou, tipo sabe, não, não, não, não bateu, não, não deu aquela coisa, tipo, nossa, essa é música ah, é. e então assim, tipo, porque a gente espera tanta coisa dizer as elementos que a gente sabe que ela é talentosa e por mais que ela seja controversa aí e por mais que ela seja meio pirada às vezes, é, a gente espera grandes coisas musicalmente, mas essa música você só, tipo, meh, ok, próxima Ok, Kelvin vai ser banido do nosso grupo <risos> porque a bem que está lá, inclusive e eu espero que ela esteja ouvindo isso, viu amiga? É, isso é, inclusive, uma curiosidade interessante, porque na época Que teve toda aquela confusão Dela com, com a Rihanna E a Rihanna chegou e postou o número dela E a gente chegou e colocou ela no nosso grupo E ela tá lá até hoje Ela é uma entidade que protege o nosso grupo E Exatamente. é basicamente é. o mascote da gente é real. Ela Ai, nunca gente. Ai gente, a música Titi Eu achei, na primeira vida eu fiquei Ok, é só isso Mas na segunda vida eu fiquei muito feliz Porque A não sei, eu tava com saudade de música do Miss Canvas. Eu boto luxury em todas as minhas playlists porque eu não aguento mais ficar sem música da Miss Canvas. E tipo, a última a última mixtape dela, a is foi muito boa. E eu tô muito ansioso para que vai sair dessa. Sabe que ela odeia as 6 hoje em dia né? ela tava tipo ela pretendia. Eu sei, ela falou, ela falou no Twitter, né, Ela ir relançar as 6, mas ela manja não concorda com a, a mixtape e ela não vai relançar mais, ela não vai tipo deixar pra. Tensão aí, manja. <risos> a fingir que nada aconteceu. E tipo, é, sobre Chichi ainda, é, a questão de, tipo, tem tem batidas de hip hop rolando ali, mas o que eu gosto muito do, do trabalho de Aziria Banks é que ela não faz só hip hop, ela mistura com um pouco de house music, com um pouco de música eletrônica underground, uhum. e é esse, chamam de hip house, né, esse hip house que ela faz, que é o que, tipo, realmente me anima, tipo, é onde ela se solta, onde ela mostra mais criatividade. é e, como não veio isso, veio, tipo, um hip hop mais current, mais normal, assim, Ah, ok ah. Eu, ia, eu ia comentar, né, que tipo, eu gosto bastante do Slay Z é... The Big B e Queen of Clubs são, tipo, músicas maravilhosas Eu gosto muito das duas E, tipo, eu, eu gostei de Titi, mas eu, eu não sei eu, Mesmo ela não gostando do Slay Eu ainda prefiro as coisas do Slay do que Titi Mas, tipo, Titi é boa, não é ruim É uma música, assim, ok, né Tipo, eu ouviria, tipo, mais vezes, assim, e tal Mas não é, tipo, uma música, assim, que você queria falar Nossa, é meu hino Não. E pior que ela não fez, tipo, uma campanha para essa música, ela queria chegar aos 10 mil seguidores no Twitter para poder lançar a música Ai, da e, não fala disso E aí no, no meio desse tempo a conta dela foi suspensa antes dela chegar aos 10 mil seguidores E <risos> já voltou pro, pro, pro caos da internet, ela já voltou Eu queria que para mim, Titi só love Zanard Eu não quero entender a referência <risos> bem sincera não tenho mais acompanhado a carreira da Zélia Banks com tanta vontade okay, então, a última okay. coisa que eu parei pra escutar mesmo, acho que foi... The Big Big Beat, eu acho que é uma maravilhosa. Entro porque eu escutei e adoro estar na minha playlist de vlogging. Porque nesse meio tempo a carreira dela ficou meio estagnada, assim, tipo, ela se polêmica e ela não lançou um segundo CD, ela só lançou mixtape e umas músicas soltas. A carreira dela estagnou, assim, ela não ficou lançando material tipo, regularmente, por isso que, sabe, deu essa coisa de você ficar meio perdido na carreira dela e não saber, não ouvir as coisas novas. Antes também, os meus atrás, ela uma música que se chama Crown, se eu não me engano, que era muito, muito boa e que remetia mais essa coisa hip-housing ah, que É, tipo, eu acho que se ela fizesse mais coisas no nível Crown, assim, daqui pra frente, eu vou continuar seguindo a carreira dela fielmente, assim. Eu não me importo que ela, sabe, fala um monte de coisa de <risos> merda no Twitter. Pode continuar, eu <risos> tô com uma música boa, tô Como a gente já terminou de falar de Azulia Banks, a gente vai falar sobre apenas coisas boas, coisas melhores ainda, no caso. Vamos falar sobre a Girl Band do século. Little Mix, que acabou de lançar o single, o single não, o clipe do single Power, que é uma música muito, muito, muito boa do álbum, muito, muito, muito bom, Glory Days. Compre no iTunes. Esse vocês têm mesmo que comprar no iTunes, tá? Agora, o clipe de Power, é... eu... eu... essa era, Glory Days, pra mim só serviu pra é... solidificar o nome de Little Mix na indústria, porque de clipe tá horrível, e tipo... Ok, tá péssimo demais, mas as performances etc são muito boas e os recordes que elas estão quebrando também são ótimos. Mas o clipe de Power foi foi um, uma surpresa para mim, porque como já temos um histórico de clipes muito ruins, eu já fiquei assim, bom, <risos> eu não vou esperar nada, só quero que saia. Mas enfim, foi muito bom e teve drag queens de RuPaul's Drag Race, a Laska, a Willian e a Courtney. Deixa eu falar, então. Gente, eu não assisti o clipe ainda, mas esse último mês. Eu... Lucas finge, pelo menos, por ter alguma maneira. Amiga, deixa eu te falar. Tu vai na licença? Enfim, voltando. Esse último mês eu descobri todo o meu amor que eu tenho pro Little Mix E todo o poder que elas têm. E eu até lembro que eu comentei com vocês que eu não tinha escutado Glory Days ainda. Tipo, acho que uns dois meses atrás. E daí, tipo, eu escutei e amei. E Little Mix salvou a minha vida. E Power, apesar de tipo, ser minha música favorita, ela é, é boazinha, assim, e merece muita atenção. Fino. Demais. A Man Little Mix Eu só queria comentar a Man Little Mix e brigou <risos> com o Michel por causa disso A gente falar, ele tem propriedade para falar sobre o Little Mix Sim, exatamente ah, então, então vamos lá Boa noite Mixes do Brasil é Então, essa era, ela me decepcionou muito em questão de é, promoção Parece que as meninas elas tipo tão estagnadas às nesse negócio de lançarem álbum só para terem material novo para turnê. Elas estão tipo lançando o single e elas gravam um clipe, normalmente single estão vindo agora com remix, uma coisa que eu acho péssima porque é Power já era uma música maravilhosa por si só, no More Seven Sounds também era uma música maravilhosa por si só e não tinha necessidade nenhuma de colocar um rap aleatório ali. E inclusive nas partes que foram é, colocadas, porque a, a bridge de Power é uma das minhas partes favoritas da música Porque é quando a música fica assim, mais lenta para poder vir o último refrão, que é o refrão mais forte da música Junto com o grito da Perry E aí, é, vi, esse mix de Power ficou muito ruim, é sério Eu consegui lidar melhor com ele por causa do clipe, porque, já adiantando, eu amei o clipe Eu assisti ele de novo, tipo, não não senti ele tanto como da primeira vez. Acho que o impacto da primeira vez foi muito maior. Porque elas estão muito lindas, acho que é o clipe onde elas estão mais bonitas. Só que, não sei, toda essa era tá, tipo, tá sendo muito cagada nesse negócio de promoção. Elas não promoveram o No More 7 Songs uma vez na televisão. Elas cancelaram a última performance, que ia ser de Power. Não lembro onde é que ia ser agora, mas... Era não... no Britain's Got Talent, mas elas foram pro é... um show da Ariana Grande. Sim, da sim, da foi por, foi por um, um bom motivo, mas, tipo... ainda assim, sabe elas cancelaram a apresentação dela tipo elas estão levando isso daí muito assim, sabe? Porque elas tão muito focadas em turnê e eu tô tipo, realmente com medo de que isso acabe virando convenção de elas é, daqui a pouco já anunciarem que elas vão é, ter um lead single lá pro final do ano aí elas vão ter a primeira performance no X Factor e aí depois elas vão ter outra performance no X Factor, talvez, vão ter E depois até outra turnê e, sabe E ficar nesse ciclo assim Tudo bem que tipo band Na era que a gente tá vivendo Pelo menos no mundo ocidental Tem que ficar sempre lançando coisa Porque senão você acaba perdendo O interesse do público Mas desse jeito Que elas estão fazendo Com essa falta de promoção Essa falta de cuidado Com o material Que elas estão lançando Eu não gosto Então tipo Eu tava numa vibe assim É Vocês vão lançar o clipe de Power? Que bom pra vocês Então eu vou ver E depois vocês vão cagar então, Vou cagar junto com vocês Mas eu tô Eu acabei Sabe É Power me deu vida de novo, é, limpou minha é cara, minha língua, cansou, né, é, fez uma limpeza de pele em mim agora eu virei mixer de novo. Não que eu tivesse desvirado, mas eu estava assim numa fase onde eu até tinha dado mute na conta delas no Twitter. Nossa, que radical. Era sério, era sério. Nosso relacionamento já está reestabelecido. Puxando o gancho do Guikaina falou, é, esse negócio de... de... Quando a girlband começa a fazer realmente muito sucesso, um artista começa a fazer sucesso, ele começa a lançar coisa regularmente é, num, vira uma coisa meio tradicional assim, vira um mix tá que nem Rihanna, era uns anos atrás, tipo, lança álbum todo final de ano, perto da época da Black Friday É, sabe, sigo todo finalzinho de ano e tipo daqui a pouco, aqui nem interessa, eu já avo álbum do ano passado, mas os trocados, os troca pelo álbum novo assim, tá? É um negócio <risos> que já tá ficando Aí tipo... fazendo um comentista, cientista, um comentário <risos> cientista social, é muito pesado como o capitalismo afeta na, no lançamento e na arte de certos artistas. É, e pior que, tipo aqui tipo o Gerbender assim, uma coisa Guy Boy Band também, é uma coisa criada assim já na, na lógica capitalista da coisa, né, inclusive. Mas voltando na power do Leo Mix, é Eu não queria que elas lançassem esse single, mas eu, eu acho que tipo, as opções de single no Glory Days, no último álbum delas, tá tipo, bem limitada assim É, então Power é um single plausível. Eu só não gosto, como o Kain falou também, da questão de, de remix com rapper Tanto que esse remix é muito, muito ruim, tipo, o final do rap encaixado na música é muito brusco pra volta do refrão É terrível! Um é muito terrível, pô, é, é, é mal feito de fato E outra coisa, o fato de colocar um rapper masculino numa música que é sobre é, girl power, essencialmente sobre girl power, não tinha pra que ser um rapper masculino, podia ser ah. um rapper feminino E tem várias no aí no nino, homens feministas Exatamente, daí... Quer dizer, por que não chamar, por que não chamar Cupcake, né? É, chamava Cupcake, fazia um... É, exatamente, eu também acho Charli XCX já provou que chamar Cupcake pro featuring é um negócio que dá muito certo Dá e, certo é, Devia virar tendência Daí, é o clipe de Power, que eu achei no começo, o visual tá incrível, tipo, eu acho que eu nunca vi um visual de clipe delas tão bom, até porque elas não, ela não têm uma videografia muito boa, assim, os clipes delas são bem mais ou menos. Tirando a questão do visual, o clipe em momentos parece muito cenas aleatórias e muito separadas delas, eu queria mais cenas <risos> mais juntas, mas as cenas aleatórias são, é, e separadas são boas, assim, funcionam, cada uma tem o um, seu próprio contexto, o meu favorito é o da Jade, saindo da balada LGBT com várias drag queens amigas delas. E aí tem tem um negócio legalzinho no clipe delas, é, realmente focar nesse negócio global, elas até levam as mães delas para para para clipe, e e elas achei essa aparecem lá. Nossa, mas... cena muito bonita, inclusive. É, as mães. Bom, aqui acabou nosso rolê do pop ocidental. É, a gente volta na próxima semana com esse quadro com muito mais bombas e lançamentos esquecíveis para vocês. Agora vamos passar para o rolê Sinéville, onde a gente vai falar sobre dois filmes ótimos. E o primeiro deles, que é A Cura, em português, em inglês é The Cure for Wellness. E A Cura não é da Lady Gaga, é um filme do Gorbert Binsky. Eu não sei como falar direito o nome dele. Mas enfim, foi lançado esse esse ano e é um filme muito, muito louco. Ele é tipo, a história se passa é dentro de um centro de cura. Um rapaz executivo é enviado para os Alpes da Suíça e para resgatar um dos CEO da companhia, que ele trabalha em Nova York de, de, de bolsa de valores, e aí ele, fica, ele descobre várias coisas sobre esse local que não são muito... legais, de, digamos assim. É um filme bem louco, tipo, são duas horas e meio de filme, mas tipo, pode parecer um pouco confuso quando eu pergunto, quando eu caí, não foi assistindo no cinema, tipo, eu perguntei ele, me disse que era um filme legal de assistir. a uh, semana passada com o meu namorado e tipo, apesar de ser um filme meio enrolado, tipo, é muito bom, tipo, a imagem do filme, a fotografia do filme é muito bonita, vale a pena assistir. Quanto ao final do filme, tipo, eu fiquei muito, eu fiquei muito intrigado, porque Não, não, não sei se pode dar mas, tipo, eu fiquei muito intrigado com a última cena. Então, é, eu acho que eu fui a primeira pessoa dele que assisti, eu assisti na época aquela no cinema ainda, fui sozinho. O filme, eu acho assim, o filme, ele é um filme muito complicado de você até explicar sobre ele, de tão estranho que ele é. Eu gosto do fato de que ele foi, tipo, que deram dinheiro para esse filme ser produzido, porque ele é um filme estranho. Ele não é o tipo de filme que, é, Hollywood... produz assim, sabe, a tipo de qualquer hora você vai ver um filme estranho assim sendo produzido por por uma empresa grande dando tipo confiança para filme desses tipo acontecer. Eu gosto que ele aconteceu, mas eu, eu ainda eu não sei, eu tenho um sentimento muito estranho com ele, porque é, ele tem um, um, tipo assim, ele é muito longo, eu achei desnecessário, ele tem tipo 2 horas e meia. Eu, a primeira hora dele é tipo muito intrigante, porque vai mostrando o que tá acontecendo, você vai é, acompanhando junto pelos olhos do protagonista, tudo que tá acontecendo ali, todo aquele negócio, porque as pessoas são tão estranhas. Mas aí depois fica tipo, eu não sei, parece que tipo entra numa mesmice assim, e, e o final me deixou muito desconfortável com uma coisa que acontece, e simplesmente bizarra a cena, e eu fiquei tipo, muito desconfortável, então, tipo é um dos filmes mais estranhos que eu já vi, e eu tenho sentimentos bons e ruins com ele, mas tipo... Eu, Eu recomendo, tipo, que as pessoas assistam para tipo terem Essa experiência, sabe, não foi uma experiência ruim. Mas eu acho que é um filme que deixa muito, é deixa, deixa muito aberto para interpretações. Eu, eu, eu meio que gosto disso. É isso, tipo, não é o tipo de filme que um estúdio grande é lançaria assim, novamente, tanto que tipo, se você envolver os trailers, depois de você ter assistido o filme, você vai achar que eles estão promovendo uma coisa totalmente diferente, porque tem toda aquela vibe assim, tipo de ser um terror, tipo, aquele negócio assim um pouco, tipo, enlatado assim, mas ele não é assim, ele expande muito o universo dele. No, no filme. Posso falar sobre um, um, um terror de verdade agora Que deixou todos nós muito sticks com a comercialização do canibalismo. Eh, eu vou falar de Raw agora, que é um filme e foi incrivelmente bom e eu tava esperando esse filme desde o ano passado, porque é, eu conheço a eu conheci eu conheci o filme por uma amiga que foi no festival do de cinema do Rio e viu, e me falou que eu devia ver esse filme porque era maravilhoso. O filme é francês, ele é de uma diretora chamada Julia Ducournau, eu não sei falar francês, mas esse é o nome dela, e o filme é sobre uma menina que, acho que todo mundo aqui do, do grupo viu, é uma menina que vai pra, pra faculdade, e o filme não tem um De veterinário, é, bom, é, é bom, se E se tipo, é, coisas acontecem Eu não sei se isso é spoiler Acho que isso não, se não é spoiler, né? Não, acho que isso já faz parte da, da divulgação do filme É, então tipo, ela vira Canibal ela, ela come o um dedinho e ela gosta disso E tipo, esse filme é totalmente Um filme de coming of age Porque, só que é um filme mais diferenciado De coming of age, e é tipo Muito bizarro como eles conseguiram Balancear essas duas coisas, o terror e o coming of age Em um filme só Porque eles trataram muitas coisas, eles trataram é, medo, obsessão, anorexia, vegetarianismo, enfim, coisas assim, sabe? E eles trataram de uma forma muito sutil, e eu gostei muito do, do plot todo do filme. E eu acho que todo mundo devia ver, porque foi direita de uma mulher, e foi muito bem trabalhado, é isso. Sobre Roll, assim, era um filme que eu já estava um pouco ansioso para assistir, É, a primeira vez que eu vi falar sobre ele foi no site de uma revista que eu gosto, que é a Dazed and Confused Magazine. E tava falando como esse filme causou tipo, um grande frisson lá na França na época. Era um filme que tipo, tava tendo um hype muito incrível e, e que é, tava sendo muito bem criticado também. É, é um filme de uma diretora francesa que ela já nem era tão conhecida assim, mas é, sabe, é um dos primeiros grandes, grandes pérolas assim, da, da filmografia dela. Espero que ela faça os filmes tão bons quanto. É, não é um filme leve, assim, tipo, sabe, não é um terror normal que imaginei que ia ser, mas é um terror gourmetizado Não é um leve, tipo, você, é, não pode assistir, você vai ver estômago fraco pra essas coisas Tem algumas sinais de canibalismo Sim, que são, bom. tipo, sabe, mais pesadinhas, assim mas Muito gore, galera É, gore, eu achei ok, sabe, assistam quando tiver Porque você é a rainha gore, né, <risos> <risos> então assim Assistam quando estiver jantando ou quando estiver, sabe, comendo aquele, aquele petisco, sabe, vai ser incrível É, é A construção dos personagens é legal, a protagonista se chama Justine e ela tem que lidar na faculdade de veterinária muito com a irmã dela, que é uma personagem forte e as personalidades dela se jogam em muitas cenas do filme. E aí também tem uma coisa de tipo, sabe, a irmã dela tem algumas coisas a revelar ao longo da trama. E aí eu gosto de como as personalidades se chocam e como elas vão lidando com isso ao longo do, do da trama. É muito, muito interessante. Exatamente. É, os personagens que estão lá, sabe, não são muitos que estão lá no, no hall principal de personagens, que são uns três ou quatro no máximo, é, mas todos têm seu papel certinho e o desenvolvimento deles também é bom, assim, então é um filme muito que, que eu me surpreendi assistindo e que é, eu acho que é um dos filmes mais legais assim, do ano, porque eu não esperava muita coisa dele, tipo, apesar do hype. sabe mais mimi mimi, queblei mais mãe. Acho que eu não tenho assim muita coisa para falar, porque eu estaria tipo repetindo tudo que vocês falaram, mas é isso, tipo, é um filme muito bom, muito bom. Eh, desde quando eu tinha visto o a parte do material eh promocional do filme, tinha tipo gostado muito, tinha gostado muito da é, da história assim, tipo, achei bem inusitado, assim para um filme tipo eh de terror assim, tipo, suspense e tal. É, não sei, eu gosto eu gosto muito das personagens, eu gosto muito de como é, eles estabelecem justamente essa metáfora, assim, de ser uma sorte como Common of age, eles colocarem canibalismo no meio, foi, tipo, foi sensacional. E, é, de verdade, eu espero que é, tenham mais filmes, assim, corajosos como o Raw nesse ano e nos anos que estão por vir aí, porque a gente precisa, sabe, de, de assim. Ah, agora, a única coisa que eu não gostei muito foi o final, porque, ok, o final foi impactante, isso foi... certo, de fato foi impactante, mas eu acho que como é de acordo com o pace do filme, que é um, um pace mais mediano, não era nem muito agitado, nem muito lento, eu acho que o final ficou meio muito julgado na minha cara, sabe? Eu sei que o, sei que o nível de impacto foi isso, Mas eu acho que eles podiam ter tido um momento mais longo da Justine com a irmã dela Naquele lugar lá, que vocês sabem onde é, que eu não posso falar Porque senão é spoiler E eu não quero dar spoiler pras pra pop do mundo esse, esse filme vocês precisam assistir Tipo, a gente já tá dando spoiler demais quando a gente fala de canibalismo Mesmo isso já estando tipo, presente em todo o material promocional Na sinopse e tal, Sim, vocês exatamente. já sabem disso Sim, mas é, é é bom você não saber tipo muita coisa assim, específica porque mesmo você sabendo tipo eu fui é, assistir o filme já sabendo, é de de uma das cenas que no caso seria um spoiler e mesmo assim eu fiquei muito muito chocado com com tudo então tipo você assistir sem esse conhecimento deve ser tipo melhor jeito É então. muito bom, é exatamente. Você ah, imagina assistir esse filme sem saber que é de canibalismo. E aí ah, você deve se ser o e melhor filme. Daí negócio enrolando o dedinho assim, e você Ah, deve ser. Fica junto então indo agora para o outro lado do mundo vamos agora conferir um pouquinho do que é, teve nessa semana né de coisa no pop oriental e é o um single que tava sendo muito esperado por nós ou, pelo menos por mim é o debut solo da, da Tiungá ela é para quem não conhece ela. Ela participou do Proidão 101. Aí um só inclusive que eu agendei, e se vocês quiserem assistir para poder me dar um pouquinho mais de dinheiro, eu agradeço. É, Proidão 101, ele era um reality show que eram 101 meninas de empresas diversas que competiam num concurso de popularidade, basicamente, eh, para poderem debutar num grupo temporário que é, acabou se chamando IOLI. E eh o IOLI ia promover por um tempo e aí e se era tipo mais famosas brasileiras. A Tiunga ficou em quarto lugar, ela era muito popular. E esse debut solo foi, tipo, muito esperado por... por mim, justamente porque eu sempre confiei nela, ela é uma vocalista maravilhosa, uma dançarina maravilhosa, é muito bonita, sabe fazer rap, sabe falar inglês, ela é tipo, ela é mil e uma. E é, eu gostei muito da música. De primeira eu achei assim uma música qualquer, tipo bem genérica assim, assim sabe? esse negócio do eh de tropical house assim, tem um pouquinho assim eu senti, mas é depois quando eu fui, quando eu fui ouvir o mini, eu realmente gostei muito da música e eu estou um pouquinho viciado nela. Ai, ah, eu tava esperando também esse debut de solo porque eu fiquei bem intrigada, né, com o que ela ia lançar. Até porque é quando falaram assim: "Ah, ela vai ser solo", eu fiquei uau. Nossa, não esperava isso, tipo, realmente não esperava E quando ela lançou, eu f... quando lançou os teasers eu fiquei meio com o pé atrás Mas eu falei, bom, é melhor eu pegar meu protetor solar e mergulhar nesse tropical house E aí quando ela lançou eu gostei E eu tô gostando até da música, é, é meio é meio qualquer coisa, mas eu gostei da música É legalzinha E ela dança muito bem, e ela tá muito bonita no clipe E o clipe muito bonito, muito bonito Ai, ela não é minha favorita no ROI Porque minha favorita é a Sorrir É só o Ria que fala, não sei, mas ele não agora isso. Sim, isso aí é. Um ícone que não sabe cantar e superou as expectativas de todos no programa e se consolidou. Enfim, uh, adorei o mini, adorei dele quando saiu a uh, aquela uh, aquela track week, aquela baladinha muito fofa. Uh, o single desse miniavo, eu acho que pesou, não vai ainda ter inclusive se até um quiser, acho um ganha impressa para ela. Você <risos> quer <risos> E amei, Make-A-Wish, a, May, Make -A, -Wish, a maravilhosa, né? Sim, é muito boa. Espero que dê tudo certo na carreira. E eu, inclusive, ouvi no Twitter que o arroba Luanildo, para quem não conhece, vou fazer um merchan aqui, então, ela é que ter no Sharks, dizendo que tipo, ela tava indo super bem no Sharks, com esse mini muito feliz. E esse Sharks era Eu não dava mínima para ela no, no, no programa, tanto que eu não lembrava a existência dela, ou <risos> no no geral. Mas Socorro. enfim, é... Eu vi a música e achei ela estranha em alguns momentos, mas o clipe em partes eu gostei, eu achei a estética muito legalzinha, assim, é uma, tem tipo, os olfinhos flutuando, uma coisa psicodélica, punk mas tem umas partes que eu achei okay, é, partes que eu achei meio mech, que pra mim principalmente foi a parte, é, as, as cenas de dança são muito mal feitinhas, assim, não, não tão, tão bem feitas, e tem uma parte que é muito plágio de uma cena de hold up da Beyoncé, que é a, a, uma parte em que ela cai na água, é tipo idêntica ao clipe de hold up. Eu molhei, ah, nossa. Mas enfim, né, culpa do diretor e a gente coloca a culpa pros outros. Mas a Tchunga, eu desejo tudo de bom para ela, não sei se pronuncia Tchunga, eu nunca lembro o nome é, da Sofia. Tchunga. É, Tchunga. Tudo de bom para ela, eu espero que um dia chegue, sabe onde Hyoyeon chegou. Mentira. Inclusive, pra vocês falarem a coisa das primeiras palavras nesse podcast. Amiga, você lança os memes, a gente tem que utilizar. Exatamente. Ah, então, eu quero falar da utiliza de Tiara. Então, para quem não sabe, é Tiara é o meu grupo atual favorito Porque o outro está morto e esqueceram de enterrar Eu não vou falar o nome, mas todo mundo já sabe qual é Só pela descrição, né? Pleds maldita Mas sim, então é Tiara vai fazer o comeback agora com What's My Name Que vai ser a última música que vai ser lançada Pelo selo da MBK A gente não sabe se vai ter desband Eu estou sendo muito Alice nesse comentário Eu estou sendo muito Alice Porque eu sou muito Queen 10 de 10 pra mim Mas eu acredito, olha, eu acredito muito na Ryomin, depois que ela fez aquele post no Weibo, falando que a gente tem que esperar para ver. Então, sabe, se a Ryomin tá falando, quem sou eu para poder discordar de Deus? É meio então... fanfic. É. <risos> a coisa que eu acredito na Ryomin é nas práticas que a Ryomin já fez. Aí é uma coisa que eu acredito muito. Ai, tá bom, nada. sus. <risos> Tiara lançou o teaser e notícia tem tanto a versão coreana quanto a versão chinesa. Eu não sei se são ser dois clipes diferentes, porque as cenas dos dois são tão bastante diferentes. Inclusive, dá para perceber que o cuidado que é, é o a equipe tá tendo com a versão chinesa é muito maior do que com a versão coreana. E isso já tem tipo acontecido um tempinho, porque, né, a Tiara tá fazendo tipo, muito mais dinheiro na China do que tá fazendo na Coreia. E tipo, certa ela, certa quem diferem. eu querer isso E achei muito bonito o negócio da garrafa Porque tipo, cada uma pega uma garrafa No, no teaser e as garrafas Estão com tipo uma mensagemzinha dentro E aí tem duas garrafas que ficam lá Que ninguém pega, que estão vazias Que é para representar as anãs que saíram <risos> Bonão, eu, não, eu nunca te esqueci Ai meu Deus <risos> Eu tô pensando no <risos> Gente, eu tô, eu tô no mood meio louco de botão, assim, ainda não vi o teaser, mas desejo tudo de bom pra elas, mentira, tipo, Tiara, Tiara é, é um dos grupos que eu amo, assim, que eu amei desde sempre, é, eu não sei o que senti hoje em dia sobre esse quase desband, assim, delas. É, mas eu espero que não dê desband na real, eu, eu acredito na fanfic do Karina, eu espero que ela, que ela aconteça, que ela, que ela venha pra, pro plano <risos> real. É, daí eu acho que essa formação do Tiara sem as duas integrantes que eu exatamente não gostava que saíram antes, tá maravilhosa, tipo, não podia ser no momento certo, assim. E eu espero que esse comeback, é, por mais por mais que elas vão focar a China, mas eu espero que esse comeback faça pelo menos um barulhinho assim na Coreia de novo e tipo, traga de volta, sabe aquela coisa de que Tiara já foi um grande grupo da Coreia, quase grupo da nação, então tipo, a Coreia tem que acordar para elas. Ah, eu vi o teaser e eu vi muitos comentários falando não, queria uma Number 9 nova, etc. Eu fiquei, gente, calma, estão dando um desbende, vai ser uma farofa conceitual. Não, estão dando desbende. Tão, tão saindo da empresa, ela ser uma farofa bonitinha. é e, tipo felizinha, e a vai ser boa ainda. E eu amei o oh, que a gente ouviu do teaser da música. Sim, e é elas é tão bonitinho, é tão imaginante, vestido em branco, pedindo mas a paz é. e um novo contrato. É isso, é isso tipo got to know uma música assim. Tá pode até ser, tipo, se for realmente acontecer desvende, é uma música de desvende, tipo adequada. E se não for acontecer é, tipo é uma música de despedida, pelo menos da MBK, adequada Então tipo é uma música adequada para a situação que elas estão no momento Sendo melhor que te amo, já tá de bom tamanho, muito sério ah. Olha só, não é difícil ser melhor que te amo, pois né? É. Te é. amo, nem eu consegui fingir então... eu, assisti, eu, na verdade assim, ó, tipo, o Kaino é muito fã, esse dia que no nosso grupo do WhatsApp Que tinha saído o teaser de What's My Name Eu fiquei pensando, What's My Name da Rihanna, ainda não é importante <risos> Porque eu não tinha me ligado, essa, essa música Aí se desprezendo pelo YouTube apareceu lá uh, What's my name, Tierra Tierra, uh, versão chinesa Daí eu olhei e achei horrível Achei assim ó, um simples, básico Bagaceiro Achei muito fácil Aí total, achei muito básico Achei mesmo, mas tipo, ah, não sei, é que Tierra mim Eu era muito fã né? Deu tempo de iaiaia ia, ia. E... Eu, e daí te amo eu, eu fiquei muito fã de volta, como sou o Crazy Mas aí, tipo, quando eu vi que Haya eu, eu, eu já não sei o que aconteceu com a banda, daí com esses negócios de sai não sai, e daí com bullying da Haya Young, que era uma falsa, eu já fiquei totalmente perdida. Já não vi que, que aquele mundo não era mais meu mundo. Inclusive, eu defendi muito a Haya naquela época. Todo mundo defendeu ela. Todo mundo defendeu, todo todo mundo teve que a boca depois, tomou um tapa na cara, todas as entrevistas do grupo. Eu, tipo, um mês depois eu já tava odiando ela. Pelo caso, defendia, mas defendia secretamente, então não tive que me defender muito, só fiquei assim, quietinha, voltando a ouvir. Ela abriu uma conta do SoundClouds bem loucona, assim, e fez um rapzinho assim, e mãozor, eu fiquei, yes, yes, vai lá e destrona a E eu lembro que na época, a gente, teve gente que, tipo... A gente quebrou os álbuns e filmou o samba A um jogou ovo na frente da empresa Esse foi Ai também. o vídeo do, do fã jogando ovo na frente da É meu estado de espírito Bom, Mas voltando ao What's My Name, espero que a música seja boa A Dory Ryomin é muito cult No instagram sigam ela, não sei o loser Mas sigam a rainha É, acho que isso para finalizar esse negócio de Tiara, é, eu acho que assim, a minha única reclamação em relação ao This My Name é que eu não acho que o This My Name seja uma música característica de Tiara a Tiara sempre foi um grupo assim com um som muito característico desde o começo assim. Você tipo ouve uma música e você dá para, ver que era uma música de Tiara E essa música tipo é um pouco genérica em relação a tudo que ela já lançaram assim na carreira delas que, Tipo, por que a Bora saiu? A Bora era essencial do grupo mesmo. Coisa né? <risos> Era a cara de tiara ela. Bom, agora a gente vai falar de uma bomba que veio lá de muito longe, de outra galáxia. É Cosmic Girls. E elas lançaram uma música chamada Happy, que não foi tão feliz assim. Nossa, é... Ok, eu ouvi Happy. Deixa eu pensar direito em como pôr meu ódio por essa música em palavras. Porque é até difícil. <risos> Primeiramente, assim, é... é... Cosmic Girls eu não dei muita atenção para elas no debut. Eu achei meio chatinho, mas eu comecei a dar atenção para elas com Secret, que foi quando todo mundo voltou os olhares para elas, porque era, tipo, era uma música acima da média para essas girl bands atuais. É, da Coreia, que fazem essas músicas mais fofinhas e, e girly e, e bonitinhas. E o clipe também era muito bem feito. Elas tentaram repetir a forma em I Wish e não deu muito certo. E agora, com o rap, é, elas continuam nessa... De... Vieram pressa de músicas que parecem mais jingle, que é uma coisa para viralizar, que é uma vibe que o Twice anda fazendo. Que é uma vibe muito chata, porque a música não parece música de verdade vinda de um local genuíno, feito tipo, sabe? É, daí o clipe também vem nessa vibe de grupos genéricos recentes do K-Pop Então o clipe é totalmente... Com cores vi extremamente vibrantes, umas coisas meio é, cheerleader Com uma ediçãozinha meio quirky, meio rapidinha E sabe, é, sabe no geral não deu certo, parece ser uma coisa sem é, essência que é, é a empresa dela só, só tá fazendo isso porque, tipo, tá na onda a, agora, no K-Pop, mas não é uma coisa que vai durar, nem durar muito tempo e nem ficar, tipo, marcante, assim, rap é uma música tão genérica, tão genérica que, tipo, eu não consegui ouvir mais de uma vez, assim, eu ouvi uma vez e eu fiquei, nossa, ok, próximo. Eu, tipo, adorei muito o rap. Não adorei muito, assim, mas, tipo, eu gostei. Mas ainda tô, tipo, ainda sou viúva de Secret, mano. Não, é, Secret Entendemos é, tipo, onde? elas nunca vão superar, eu acho. nessa lugar da carruagem. Eu nunca, eu não... nunca mesmo. É um hino mesmo, mas a gente pode falar tipo daquele teaser que foi um plágio descalhado de perfume, né? Nossa, é não real, é o teaser foi total plágio, de um clipe do perfume que é Magic of Love Que tem uma coisa meio contínua assim, e, e elementos coloridos que são idênticos assim é Que bom que foi só no teaser, né? Se fosse no clipe, eu tipo, ia para pra testar, e hashtag <risos> abaixo o <risos> Cosmic Girls é, Falando um pouco do álbum, é, eu ouvi o Happy Moment E não foi um momento muito feliz. Essa piada foi arrumada, mas eu sei que... É, o álbum, ele, tipo assim, ele é coeso em relação de que, tipo, as músicas são ruins. Porque as músicas são, tipo, muito ruins. Tipo, o que tinha pra funcionar na música funciona, mas aí o resto, que, tipo, não funciona, não funciona, sabe? Ele é um álbum muito, tipo, de altos e... E é, eu vou falar para vocês, tem uma música no álbum chamada Miracle, que é a música que elas estão promovendo junto com Happiness mesmo que shows, que é a prima pobre de Secret. A linha da música, tipo, tudo, tudo que tá se passa assim na música, é a linearidade dela é igualzinha a de Secret. Se você ouvir, você vai achar que é tipo Secret versão de dança. Tipo, porque é realmente muito, muito parecido. E a única música que eu realmente gostei do álbum e é, me deixou tipo É, tipo, foi babyface. tipo se vocês tiverem a oportunidade de ouvir Babyface, por favor, o façam, porque Babyface é o futuro. Ok, agora iremos passar para o famoso inferninho da Coreia, a YG, e o que aconteceu lá recentemente, que foi uma coisa que chocou a Coreia inteira, só que não, na verdade, porque ninguém ficou chocado com o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, o cantor e rapper sul-coreano, T.O.P., foi pego fumando maconha. Ah, oh, estamos todos chocados. É assim, e engraçado eu... como é como ele foi pego, porque na verdade foi uma denúncia que foi uma uma <risos> estranhida, tipo um monte de grupo super GG em super problemática que, tipo assim, o tio Pi, ele seguiu ela no Instagram. E depois ele deu um follow e ela deve ter ficado, sabe, muito estressada e aí chegou e, e falou Ei, seu Pi tá fumando um follow? Bom, ela ficou, ela ficou muito puta e falou assim Ah, tu vai me dar um follow? Então tá, então eu vou acabar com a sua carreira E acabou que o tiro saiu pela culatra, porque ó, eu fui presa e, <risos> e ele tá, tipo, aí, né E existe também muitas teorias de conspiração por causa disso Porque sempre quando o Adi vai matar um, um artista deles acontece alguma coisa, né Não é real. Isso sempre é quando tem um escândalo, parece que é pra abafar algum outro escândalo político da Coreia. Então, como o escândalo de empresa de entretenimento é mais midiático, acaba chamando mais atenção, eles podem cobrir o escândalo político com o escândalo de entretenimento. Tipo, isso é bem recorrente na Coreia, esse tipo de, de teoria. tipo Muita gente de, de que é, é IN no K-Pop sabe que é, sempre que acontece algum, alguma coisa envolvendo o governo, tipo, esse último governo da Coreia que acabou saindo presidente com impeachment tinha muita falcatrua, e sempre que alguma falcatrua era revelada, acontecia um, um escândalo. Pra cobrir. E tipo, o escândalo da Park Boon em 2014 foi para encobrir um outro escândalo é, político que aconteceu lá e assim vai e assim por diante. Ah, e agora tá tendo várias complicações, né, dele tá com overdose, a mãe dele falou que ele quase morreu, só que a polícia desmentiu, enfim, coisas pra dar e Ele bota, foi, tipo, encontrado no apartamento dele inconsciente, ele, tipo, basicamente ficou louco, da balinha, com um monte de remédio de preta, assim, e é uma coisa muito séria, porque foi bem punk. É, daí, é, ele foi pro hospital, ele tava, no, ele tá ainda no estado super grave, pelo até agora, não teve nenhuma novidade, ele tá no estado super grave e ficou a mãe dele dando declaração de que ele tava para morrer e a polícia desmentindo a mãe dele e aí ficou, tipo, uma grande, sabe, um circo mediático enorme. Ficou um negócio meio ioiô, -io, né, um negócio meio Robert e vocês viram como ele foi ele foi vestido para depor? eu fiquei tipo cara que que extra você é muito extra ele foi tipo vestido de policial e tipo ainda ficou é tipo foi criticado porque ele tava sorrindo nas fotos ondetem ontem teve uma, uma conferência no hospital para parece parecer algumas vezes de todo mundo jornalistas e o quadro dele tipo a princípio era bem ruim não tem quando os, os médicos falaram queria até podia entrar em comando mas tipo hoje parece que ele já tá bem melhor já reagiu a tudo já tá consciente E Lembrando que esse podcast é, tipo gravado Severo Days antes de ser publicado Então é, agora, domingo A gente não faz a mínima ideia como ele tá Espero que seja bem, deseja tudo de bom Espero que um dia chegue onde o Parque Bom chegou Então né, esse negócio da, da Parque Bom mesmo tipo Ela ela sofre muito até hoje tipo, Com comentários de, de tipo gente falando de coisa dela, e, tipo, na época que aconteceu coisa, ela teve que ouvir até tipo de uma rapper desconhecida do A-Core, tipo, que fez uma desse track para ela, tipo, um, sabe? Ah, eu lembro disso. Tipo, teve um maior que buzz bizarro. assim, porque o, o grupo ia tava tipo, tava para debutar, ou tinha debutado, uma coisa assim. E aí, tipo, o grupo é muito odiado até hoje por causa da Kemi, que é a rapper que fez a desse track para ela. E, tipo, ela sofreu Sim. muito muito. E né, mas ela tá aí, tá votando, tá postando no Twitter que tá votando. Então, Viva parque bom <risos> Militou é, A questão é que pra mim parece que ela teve um apoio Da gravadora dela muito menor do que o T.O.P. teve Porque o T.O.P. a gravadora dele sabe Tentou É... estancar o sanguinamento o mais rápido possível assim já com o parque bom foi é, quando a gravadora dava a fazer comunicado parecia que confundia mais o público sobre o caso do que esclarecia as coisas então foi um negócio muito assim Sim. e é, ele falava de um jeito muito o adi que é o dono lá da empresa, o dono do CEO, CEO, eu não sei o que ele é finalmente ele falava quando ele falava publicamente do parque bom ele falava de um jeito ressentido assim meio sabe de uma forma irritada, como se ele não suportasse ela, e, tipo, dá pra perceber que ela não teve tanto apoio, assim, da empresa quanto ela devia ter tido na época. Então acho que ela foi foi muito, muito, muito forte. Ah, esse velho é nojento. Ele odeia mulher tipo, real. Ele fez aquela merda com aquela mulher. É, outra coisa super pago é que, tipo, ela não teve direito de falar publicamente, assim, ao lado dela. Enquanto o Tiopi escreveu uma carta lá, um negócio assim, tipo, sabe? É isso, tipo, o Pi, ele teve todo o apoio necessário, tipo, a de toda hora tava lançando, tipo, é... tinha release novo falando: "Ah, estamos investigando se ele fuma maconha". Eh, ele estamos investigando o estado médico dele. Enquanto tipo a Parkbon ela foi tipo largada na sarjetas, sabe? A gente tem que saber as coisas assim por rumores. Bom, e só, muito obrigado por aqui. Mas uma coisa que não rolou até agora, eu vou falar um pouquinho sobre J-Pop e na verdade é uma recomendação mais do que uma pauta aqui do, do podcast. Eh, tem um artista, na verdade é um DJ É japonês que chama Monzo Grosso Na verdade esse não é o nome dele, esse é o nome de um projeto dele O nome dele é Shinichi Osawa E quem é mais fãzinho de K-Pop assim há algum tempo deve conhecer ele Porque ele produziu duas músicas do After School Que foram Heaven e Shhh que eram para a, a carreira japonesa delas Inus, Inus, Inus Daí, é, esse Shinichi Osawa, ele tem o projeto mundo Grosso que é um projeto que colabora com outros cantores e compositores japoneses Esse projeto estava sem funcionar, sabe, parado desde 2003 e ele resolveu voltar agora do nada assim e lançar um álbum novo Que tem um nome enorme japonês que eu não sei pronunciar, mas em inglês é algo tipo é, Reborn Again and All Star Renew Esse álbum saiu essa semana e ele tem participação de é, vários artistas japoneses dessa cena mais mainstream contemporânea é, Incluindo uma é, integrante do Nogisaka 46, que é um dos grupos é, rivais lá do IKB48 E o álbum é música eletrônica, tipo, top notch, da melhor qualidade, assim. são Eu não lembro quantas faixas são, mas alguma tipo, muito bem feito, do início ao fim. As músicas são bem compostas. Ele lançou um clipe, é três clipes, na verdade. E o clipe mais recente é pra a faixa principal que eu acho, assim, do álbum, que chama Labyrinth, que é que tem essa menina do Nugisaka. E que é muito, muito boa, escutem, pelo amor de Deus, a Dei uma atenção, assim, porque pro J-Pop, porque tá acontecendo muita coisa na cena, não somente, mas essa alternativa lá, que o pessoal não se liga muito, mas que é, tipo, o subscrito da música asiática, atualmente. Então, pocas, estamos quase encerrando o nosso podcast. Nesse momento final, nós vamos recomendar algumas coisinhas que nós vimos nessa semana. E a gente queria passar para vocês. É, a minha recomendação é só uma. Eu queria que todo mundo assisti, assistisse o curta pós Michigan, que é um curta <risos> maravilhoso. Eu recomendo todo mundo ver. Eu já assisti ele três vezes. Uma uma dessas vezes foi com o Michel. Foi ontem, inclusive. É, é, incrível, é um galera. curta, assim... Tipo, a, a sinopse dele... Basicamente é, são duas mulheres e elas estão no shopping e elas são perseguidas por um canibal Só que se você for assistir, você vai ver que não tem muita coisa a ver com isso é, eu Só, só assisto <risos> por favor, só assistam porque o filme, o, o Curta é muito bom, é muito artístico Talvez você fique com uma sensação de que você não tenha entendido nada E talvez essa seja mesmo a, a impressão de que a diretora né Cecília Connick queria ter passado e é, é de 1983, é tipo é um musicalzinho, tem tipo umas três músicas que tocam assim. E é tipo é que, muito é. curto, né, 12 minutos, e é tem o um link no YouTube, a gente vai deixar disponibilizado para vocês. Tá na moda aqui o canibalismo artístico, né? Então tipo em aula, eu... é a comercialização. Sim, deixa eu falar, minha eu tenho duas recomendações. Uma na verdade é uma música que é Everything Now, é o single mais recente do álbum novo do Red Fire, que vai sair, sei lá quando que vai sair, mas enfim. Ouça uma música, é muito boa, é produzida por um dos caras do deft Punk e a música tem uma vibe meio ABBA, assim, meio disco. Pronto, a segunda recomendação é um HQ, que queria que, que vocês lessem, que tipo, a gente nunca fala sobre HQ aqui e espero que um dia a gente faça um especial de HQs, mas sai HQ se chama Monstress, é, é uma HQ americana, acho que ela não saiu por aqui, muito provavelmente ainda, mas deve ter, tipo, a internet escaneada, pra vocês lerem. Essa HQ é da Image Comics, que é uma editora é, famosinha, assim, por trazer artistas mais novos e uma coisa mais avant-garde na indústria de, de quadrinhos americana, então é uma HQ histórica, meio steampunk, meio, sabe, tem elementos é, fantásticos e é visualmente incrível, leiam, é isso. Fox do Mundo, eu vou recomendar para vocês uma música muito boa, eu estou no Spotify para ver que música eu vou recomendar pra vocês, mas vai ser boa de qualquer jeito, eu espero um pouquinho. Confiança é tudo. Ah, A música que eu vou recomendar para vocês se chama Flows, da dupla Litani É uma dupla muito boa, eles têm só três musiquinhas Eles são super desconhecidos É Litani, o nome é L-I-T-A-N-Y É... Eles, essa música é, tipo, muito interessante E muito... Muito, muito, muito bem produzida E eles são muito flopadinhos E eu quero, quero protegê-los Enfim, escutem essa música porque vocês vão amar E, e é isso Compra o Litani no iTunes Na verdade noite, a acho que a gente não no antes. Nossa. nível e da dele. A minha recomendação é o filme A Cabana. No, a gente provavelmente a gente não vai comentar aqui no grupo porque eu professor não vai assistir. Mas assistam, assistíssimos, nós assistiu. Eu vou chamar, eu vou chamar ela aqui de comunidade especial. Pode chamar hum. então. Eu sei que é filme de divórcio de, de mãe, mas tipo assist, assistimos porque vale a pena, assim, tipo é um filme que não fala de religião, tipo, é totalmente tipo, o contrário do que a gente acha que tipo isso, dá Parece que tipo é um filme nossa sobre religião na Deus. E tipo, eles fazem uma releitura de Jesus, de Jesus não, de Deus muito boa, tipo quem interpreta uh, Deus é Octavia, Octavia, Spencer, que é uma atriz maravilhosa. Tipo, ela no papel de Deus como muito legal, tipo, vale muito a pena assistir. É um filme que mescla comédia com drama. Ai, então Deus. é isso aí. Essa é a minha recomendação. Ok, então, Pocs do Mundo que estão, que estavam unidas via nosso áudio de podcast estamos encerrando essa edição infelizmente, mas a gente promete que na próxima edição a gente vai fazer muito mais papos interessantíssimos não só sobre Divas Pops, a gente vai tentar diversificar mais um pouquinho mas a essência desse podcast é Divas Pops, então é isso, beijos just... afinal, ah, todo mundo aqui é, tá, tá. é bicho chanceiro a gente tem que saber tem que fazer jus da nossa natureza Enfim, gente, tipo, beijão, valeu de escutar até aqui, Jesus tipo, né, Jesus abençoe não. Se vocês tiverem, assim, né, recomendações de pauta também, tipo, a gente aceita muito, tipo, é só mencionar a gente no Twitter, pode ser tanto no, no pessoal quanto no, no Twitter do, do, do podcast mesmo, que a gente tá sempre lá, tipo, olhando as coisas e tal, podem podem falar que a gente considera tudo que vocês falam. Nós somos muito acessíveis. Né? Então, assim, recebemos já, tipo, uns recados do além, né? Exatamente. E eu gostaria assim, eh, de tipo deixar aqui um beijo para o meu lindo namorado Tel, e para para as minhas grandes amigas do grupo 88 e do grupo fodidas, tá? Um beijo para vocês, amigas. Tô aqui da famosa e falando para vocês. Eu vou um beijo para o arroba Biel Russa, que se apaixonou demais no podcast e tá fazendo uma divulgação pesadíssima no Twitter. Ele tá sempre interagindo lá. Eu vou um dar beijo para ele, porque ele também se apaixonou por algum membro do podcast, mas eu vou deixar em segredo quem é. Uau, beijos. Mistério. Então, galera, beijo. Até a próxima semana, nesse mesmo SoundCloud. Sigam nossas redes sociais e é isso aí. Beijo, pós. Just can't get you out of my head, head. My man was telling Can't get you out be my pilot Follow me Control me everywhere Every day hey. Jesus usava Chanel Jesus usava Chanel Jesus, wore Chanel. Jesus usava Chanel